tutti i presenti e tutte le presenti a nome dell'Osservatorio Antipredizionista Canapisa Q, che è qui e che ha aderito a questa manifestazione di oggi. L'Osservatorio Antipredizionista, per chi non lo conosce, è un gruppo che c'è qui a Pisa, che esiste dal 2001 e organizza tutti gli anni una street parade antipredizionista che è Canapisa. Molti eh, contestano questo fatto che noi parlamento, continuiamo ad occuparci di un tema che apparentemente è marginale rispetto a tutte le grandi questioni di, di cui si è parlato anche ora. In effetti noi crediamo però che il produzionismo, la pornografia serocuritaria, la deriva verso la sicurezza che dominano questa società, l'emarginazione, l'incarcerazione, i cancelli i soggetti colpevoli di esistere, come nel caso dei migranti, colpevoli di avere certe abitudini, come nel caso dei consumatori di sostanze, è uno dei pilastri che tiene questo tipo di società e questo tipo di sfruttamento e anche questo tipo di rassegnazione. La guerra alla droga è una delle incarnazioni di quella politica dell'odio che la destra internazionale a partire da Reagan e in tutte le sue incarnazioni che partono da Reagan e arrivano all'Iran di, Am di Amelina Mejad, arrivano appunto in Italia con la legge Fini-Giovanardi, la destra internazionale, il fascismo internazionale è sempre più preso da una politica dell'odio, che emargina, colpisce certe persone solo perché esistono, perché hanno certe abitudini. C'è un dato spaventoso sulla guerra alle droghe che nessuno dice. Solo dal 1991 al 2008 ci sono state in Italia 900.000 persone, 900.000, che sono state segnalate e sottoposte a sanzioni penali o amministrative per il semplice possesso di sostanze proibite. Quasi l'80% di queste persone per il semplice possesso di cannabis. È una persecuzione di massa di cui nessuno parla però che ha evidentemente dei numeri enormi, perché 900.000 persone vuol dire una città più grande di Genova, quindi si sta parlando di numeri veramente grandi. Per questo Canapisa pesantemente, continua a portare in piazza le ragioni dell'antiprotezionismo, le ragioni di chi si oppone alla pornografia securitaria, le ragioni di chi si oppone al razzismo, le ragioni di chi si oppone a una società sempre più poliziesca, sempre più dominata dalle galere, sempre più dominata dalle telecamere di sorveglianza, che entra nell'intimo delle nostre vite con le analisi e con i test antidroga. Che la visita sarà di nuovo in piazza il 26 maggio quest'anno, partiremo alle 5 da Piazza Sant'Antonio, San che è la piazza da dove siamo partiti oggi, E derriveremo, concluderemo la nostra manifestazione da, da, proprio davanti al carcere di Pisa dove 40 anni fa è morto Franco Sperantini. E chiuderemo lì la manifestazione per ricordare a tutti una questione carceraria che è sempre più dominante nella nostra società. Abbiamo le carceri più piene di tutta la storia repubblicana con il massimo numero di detenuti in un periodo storico in cui i delitti, in particolare i delitti violenti, sono al loro minimo storico. Nel 1861 c'erano stati 626 omicidi in Italia, nel 2008 ce ne sono stati 624 con una popolazione di tre volte più grande. Questo è un dato che dice tutto su quanto sia falsa l'emergenza securitaria e carceraria. Noi quindi invitiamo tutti a essere presenti a Canapisa per difendere le ragioni dell'antipredizionismo e per difendere le, le ragioni di tutti coloro che si oppongono ai carceri, alle tribunali, alle polizie, perché come ha detto un grande poeta francese, Jacques Prévert, amare la libertà è prima di tutto odiare i tribunali, odiare le carceri, odiare la polizia.